الحمد لله الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وكم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اسالك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورضقا واطئا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا ارحم الراحمين وبعد يكون الله تبارك وتعالى يبشرهم ربهم برحمه منه وجنات لهم فيها نعيم المقيم صدق الله العظيم تياش ايته اي بار نوستا ميتفيلين دوت كاليم ما شتيت پاک پر تورته ايو چيكني برا پاوله كني پرغاديت پر فونصت جنات الدروات Para se jithash Allahu Jalle Jalali wal Usmi chenke jami eden jami a chera te ummato Muhammad no Safa sallallahu alaihi wasallam të është britë të është britë bërë qëtënë dhe rahmetin e dhe. Ne alusim Allahumë gjëlle gjëllaluënë vë gjëlle shanohë në sinceritetë që zdo pikë editoriës e thilës brazëd me ketë gjamië të kalon në vepër ashtu që të jemi ata të sivet Kuran i Kerimi prej me dhe me qenë kërkon. Ashtë shenjë mirë se në jemi nërëgë. Ashtë shenjë mirë janë dukuri shëmë të mira dhe qarta se në jemi nërëgë. Po para se t'kalejnë e fjalive të sinët i kanë vendosë me i fanë së dinsha Allah du t'a fanë një fjalë. Se e gjithë kjo që pëndonë në këtë gjamië edhe në gjamië që era në këtë mujë, nuk ashtë ajo që ka e minë përgjithi islam, po ashtë ajo pregaditja për t'hi atje ku duhet. Ashtë që qimë i vërtet edhe ashtë pami e dukuria vërtet, se no insha Allah u tala, ta Në ditë pidë dua mëser ve, veprë, nëse jesim që jemi sot për këtë ditë, na do të kalojmë në udhërin ku atje Allahu gjallë zëllohë, edhe mat ma reflektorin e gjërave të vërteta për të dëgjuar apo të vërtet e ku ka këndin. E kam ditë. Xhamati i jon i nderuar, prezenca juaj, prezenca e mlimat e huaj në xhami. Ah ah disiplinë e juën xhami, më jepse i kam disa vërrëqe Por funë e disiplinës, zëdhënë e atij, te xhamati kam dëshirën se ma tiktë njërë, atijes, ka sincerë, i këtë ndër vjen edhe i atij s'ka prezantuar, kam dëshirën si ti jeni sinqer çu kush ka imitash, çeri sinqerta vë i atij për shkak se xhami, kemi fol paradu sa ditë ndërsin përisur për jajet me çura të tawba, kur kemi folm për ndërtimin e xhamisë, çfarë do bëj kë fjala ndërtim me vete, poshtë çerave edhe xhamati, edhe disiplina e atij. Por نتكون در تنقصي فأساكي جدو كل يومي حديث محمد بن صفاح صلى الله عليه وسلم أقول كور رنوه الجميع كور آيات في الله مورنوه كور چش ندر تواته با ما با با نكفل ما دي تشش رنوه جميع كف يا رسول الله كور في الله جميع مورنوه فكثرة الحديث في المسجد أي كبرون شمس فعلي. كثرة الحديث في المساجد فا kur të njësi njërëzit në gjami me fornë. Kur të njëse gjemotin gjami me fornë, njani me qëtërin, ashë filimi i rënimit gjamiës. Me diskutu në gjami, gjemotin dërshëm, fjalë shka s'janë në matë, fjalë shka s'janë kuranë, fjalë shka s'janë hadithë, fjalë shka nuk janë dërshë, veç me e fornë një fjalë në gjamië. Jo gurin e apër dëmurit, si pas islamit, ja ke hek gurin e parë në të melë gjamiës. Pra ne krelohemi me juve edhe me disiplinën e juve. Kër jam këtu të disiplinë e këti gjëmatë në gjamië, së në për e lata e se e këtë një gjovë? Së në për e lata e se e këtë një gjovë? Në kasetë prej këtive kasetën e në video që i për incizojnë qunat, bibliotekës tërë, e pasë kënë bëgjumë në në venë vrasinë, edhe pa nëzvanë së në të qanë alitë për rejkën. Vatë hoxë a i së të n Për në fëjtë neve se shumë gjëmotë të asë të pëqanë, a më dërësin kur për e në qizëshin me ka fethë hodja po hitë kënë kërësi pas një njëri. Qërë <tos> kam një raporë rëja, të jesë posilët një pa gjëmotën? Pse asë u panësonë kështë, u panësonë zare s'panë një kur fërë gjurë me, s'panë një kur një shenjë se ka njërë njëmi. Kjo është krenaria a jënë edhe kjo është bereqet i juaj gjë Kja bereqeti juaj, kja disiplinat të cilën, Allahu dha qasaj që pa e ndigjojme dhe pa e thëm, dha qasaj në veti së dha pe ka. Allahu ju pagop të gjithë dhe jarëm belalemi. Fullëm për trajarete dhe djeku e minalë nëse kemi majt men, e mdullëm dërsin me dhëtja alë fundit islamizimi i dituris, e dhe i pasuris. Kër të islamizolë për dhëndigjonat e muslimanët, na do të kalojnë në borën për të cilën fëllëm islamizohet dituria dhe në ton djetarët ton të bëhen musliman edhe pasalikët ton të bëhen musliman për du me nan me ka qëto se e di që njerëzi që mendojnë se janë djetarët popullit sojnë për na ashtë jemi musliman që ti poshubë e vo musliman pasalikët sojnë ashtë jemi musliman që ti poshubë e vo musliman onë shëmë të tonë për zëtënjë mu islamizohet Unë shëmë të othonë për pasanikin më islamizu. Unë jam asë për djetarë, dyturien djetarën me islamizu. Unë e di që aja musliman. Unë e di që pasanikës janë musliman. Pasurien e ative me bo musliman. Pasurien e ative të islamizor. Këto pjallë i kemi edhe po kalujmë duke folë gjekaluam në atese shartët e islamit ishim. Shartët e ramazani dhe shartët e hadje dhe kështë ishë në folë. Ishtë djihadët. Pra fëllën përgjëradin me pasuri, me laps, me gu, me dor, me pare, me shtirt, me gjak, me evlat, me kejt Kur të krihen kejt këta, qëka da jipët neve pra Këte keni hak me nre gjishtin me pyjt dikush Të dhemi rizat, i banëm këza qish përtoj ka Kuran i Kerimi Nërë shka pitojnë për i kësaj Allahun Kuran i Kerimi në vazhdimin e dërësit sotit Ka thonë, ju vashirohum, rabohum, be rahmetim, milho Me izde pra Me izde pra, këzahu Per rahmetin Allahu tezbita, asgjoll vetëm kjo gaton halaka, na jet tani na partie tregaditun diçka. Allama interesante me jen imbuluar me rahmetil Allahu Jellalul, ka thon lahum fiha jannat. Ka thon ditne ke amehet do kalojnë në jannete. Yon jannat, në jannete, shumë ka thon Kurani i Kerimi, jema atri nien daruar. Shum jo një, jo në jannet, shumë jannete për njanin. Do thon sabra asha i gjona thon do të kalzoj një latë që ta është një hoqës vjetër të këti katuni me të sënë në krenohë një kafdek rahmatullahi ta alali halibet e ndiju <tut> do të mundhëve me janë gjallur historir <tut> <tut> pas ka kalzoj me një rëmë një harët dikun ku ka qenjën ajse një kalavash rrushin një në tash ku lendile ku pregjën një marë që su pas ka tonë njërëni që ka për, janë dëna për ta dojnë me kalzoj se hoqës e ka me venë Fa, pa, aj, që që është ngoj njëri një kokë, prea, që është të nga ngoja. Një këllë dhe është të ajma, dhe po, e një kokër, fa, sa, ka, e një kokër, përmohë dhe, që është të ngoj njëri. Fa, hasti, fa, mësë të banë me rakë, ti jësë belë në zamë, kur? Këja është argumentë se hoxha i jonë ka qenë shumë i ditur. Këja është argumentë se hoxha i jonë ka qenë shumë njëri ditur, edhe me dëv ka qenë Hoxha bashkohasi edhe bashkë bankasi në mësimët Istanbulit me Hoxha Hasan Tahtinin. Mirë po njeri kër shkollohet shumë e venë në katon, a i ta kjetër me një mënirë me u devalvu se katonë një ashti vogël. A i Hasan Tahtini ka qenë tani shohë që i Hoxha tonë, ka qenë rektor i Universiteti Istanbul. Halë i defendi u ka arë këtu të mfalënë masihina parë këtu një ka qori ju së mërditni, ka arë këtu ti na bepunu pun me therr ndin me sqegur dert e xhamation kur ta livgojn hi ska ngal se sa gaboj ai akoll shomojai nje po me mazuju kem dauzhin nik e gjith naten a jetem me ktepi shonimira kolai a roin kto skretit njerëz teton se hojn kto ska pas 10 milionte dauzhia po dikush qe tërkon zot me nje te dauzhia ai ka vaje ka vjenin tërkon po kshu i livgoim na njerëz teton Kso <tipu> i ngri ti mja nje se kon si thrihe njeriu, mai ndarsh me joni me dallzi ne ashy mir. Ro lavja midasum dherao, ndero. Ndero pra ati pusit, tasaj tativet dukurive negative, ndero pra ati pusit, ik pertet me Kurani Kerimin. Ka kon per targuze ne Kurani Kerimit edhe din tre ibalte, ik pertet. Rahmetullah taala ale, por çunga çka jan xhami. Permisa fer, me se dikush nuk e di se katërdërt e tole din i sërjen e ati njeri dhe ridikon, po e sa e kini gjohë të të të të të ndështë alla misafir të dit, të të të i burë i rahmetullahi të ala aleyh, ajnë një herën së banë jetën e vetë, kejtë imri në zërgjumit u fletë, edhe u që u verës, verë, parë ha mazalë, ka bismillahirrahmanirrahim, për e bajnë jetë me linju këtë ditën e sotit dënim për e li të fëndio, edhe u kapë kam dafë për rrugë shko i shkupë në ditë mi yete që zonjumi Sabale kur ardh gatuan tha Halit flie edhe në ditë sinjor mun ket kursit kësaj xhamie kanë kalzu derë e tani na potrpnua me shtatë vjet mazvdeqe fative potrpnuam me ul këtu po na vjen tort me ulme me me me me, me, me sqeju kuran i kerim edhe hadithin preative preative njerëz me thrraj që e kemi pas mirë po na kur i kemi xhamatin ndarsh betek popullor كوري كامي في دي كوري ما استا ودوي ديم هنا ما في بون تاع ودته دي دي يبشرهم رح... ربهم برحمته منه وجنات لهم فيها نعيم مقيم فالله جل جلاله تي وبورا ويق بغادي جنته نتر يا جنته شوم ني جنات بكمياء زرت هارك يا بوت يا جنات رشمي جليلي Jënët një ektare djins me një gharaj si më krenu me ta se këf pich në ta mrejna Jënët Ma shumë se Sa dhëtë herë kjo bëk me këjt hafësina të dhëta vëtëm nja E shumë qasit kërë të regadit Allahu Jelle Jelalu Në se ye iqtë të iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iqtë iq Na thaqna si për gjithmontshëm, si thihsh një herë, Allahu ka thënë në një hadith qutsi, si thihsh në aran xhenetin tam, nuk fillno na me ti e kurr. Si thjes në xhenetin tam në aran, nuk fillno na me ti e. Ka mbanu le mot. Çka ka ku dimi në këto fjalë Allahu nuk fillno na me ti e? Ka thënë ti mo kurr del piati, ç'a kuptim me këtë? Ti zdel mo piati, nuk thojm për ti e mo ball mo ato. Hajde si del pi këto. Khalidina fiha abada, për jetmon pa fund.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 Ajetin me tësili, se dini jënë dhe fjalë rëjë Islami rëjë dhe fjalë Bane, edhe mëse ban E, e falë vë la të falë Bane edhe mëse ban E thëmë do pun Jënë tësile dhët me i ba Shumit në ative punve e dim Do pun jënë dhët me i lan Disa për e ative i dim E sot për e tëkim më të më nja për e ative pun Dhe shka dhët me lan Për e tëkim dërës, fjali, e kuranore, e të la Shum rall, sqegonda për kushtet e jamiave. Shum rall. He nanhit. Këto ajete për banon novet e jomat, shkatrrimin e familjes, shkatrrimin e zinxhirit familjar, kur vjen dita me në, në, në i e zinxhirit familjar mos me joft në saher korali kelimit. E kanë obligim familjen me joft E ke me obligim prindin me ndëru E ke me obligim plakon me ndëru E ke me obligim trivin me mëshiru Këj këto janë norma islobe Ka thonë ashtë një rast Ashtë një rast E ke obligim me u da prej familjes E ke obligim mësme njëf babën se e ke bab E ke obligim mësme njëf nanën se e ke nan E ke obligim mësme e ndëru vlamin e mad E ke obligim me u da prej familjes Me dal prej familjes i bola prej këmishës Kur qëto? dhënë, ya ayuhëllë dhënë, la tëtëkhthu, la tëtëkhthu abaaëkum, uabnaëkum, uëkhwanëkum, euliaë, ini stahabdu l-kufra alë l-iman, mosë njësëni për tëjufë, qëto shka i tëkemë, kushë janë të, prindët, smië të ju, edhe dhëllazëri të ju, mosë njësëni për tëjufë, sitë janë nga jona ka kufrë, si ta keshë e babën asisoj, që janë nga ona ma shumë ka ato qërë. Kejtë a gjej rinë menë. Por, na në behojtë se shtisë kësasha e ko, nuk ka shti ati që ka i rinë menë, apo do të gjojnë një aprejnë me disë popullit tëmë që ka i rinë, kejtë menë të gjama pahemën, normal se pahemën. Kushan praj njëri, që kushan? Unë e po e teki një, ti të në kshirja bineqë se ka shumë bineqë a i të Shumë fëmi Qa ishka fët Qa ishka fët Sot në këto dita Në paskon katolik Në shtetin shup lakdorës Në këshin laun A ma shka me bërë Ki, ki minon musliman që së për a japin Ki minon musliman që ki ka për e dën ma shumë ki Ki para fët në trevën neve Se shtetin për e dën Kje nga të ashtu nga tregu neve se fenë, qëtë e për e donë. Për ashtu, se ki po e lidhë nga bimë, ki po e lidhë kusë lidhë të fare. Këtë që njeri nuk meriton respektin tonë, edhe bab me pas, edhe vla me pas, edhe non me pas, edhe vlad me pas, me kurani kërinë, suaratu të tëvë, në këtë ajetë nuk meriton respekt, edhe se respektovë pra, ki qëtë një shka respektovë në kësi njerë, është si ata, është si ata pra dhe nuk janë gjonat dhe mati ndërshëm unë e pëmduhët që ke gjonë me më avon se së të e kam e pra në këtë pëtë a jafë nuk shkojnë gjonat këto që ato njerë shkadojnë shtetin që ato njerë shkadojnë shtet me pas dë vetin edhe kanë dëshirë që i qedrekush një avon ato s'janë tënd trahin qertë një avon ato s'janë tëndë ato Ato bine duhet me i përcijnë për mas, helbete më s'kanë në nshkru dikon për dhe një pun të madhe, helbete me ndru njonën me qetërën me dhe një pun të madhe për pun dhe shkapot, në kërës ashtë i gatë shumë i donë, edhe nuk gëzën me bata. Shteti nuk niret për i qerve, vladhjam, shteti marot, shteti nëndërtojt, shteti atë tërves e mësafirit, kunonë shumë jemeke, po i zine zëja shpilës, e i k Edhe i ndëjtojnë xanat që pre, janë përgatitur në kuzhinën e shtëpisë. Të jam tregoi Nijon, po e fam Nijon tash, inshallah, nuk po e baj obligim me besu. Po inshallah, jam të gjithë vërtet e thojmë si këtë <të> e vërtetë po e vërtetë që simë se ju thoni, këta loja se kanë ata tanë kjo s'ka për mëna. Kur jam te sofra. Kur i serti mi apo në zgjithura, po nichin e marrin dhe avet sofra te spija jote. Të më falëni, ushimin e pregadit për e gjeltorës edhe e beja ndonë që ative njëzve në sopër. Por në për për për nëmën të allaudjë në legereru. A qaj ushima maj kanëshëm, a qaj shka kanë pregadit të shpija. Të le ashtë maj kanëshëm, të le ashtë maj njërë pritër, të le ashtë onë psikologikë e për mrejna dhukë me gjiku, jë dhe shlafë me bo. Të le ashtë maj kanëshëm, a qaj në shpij shka pregadit, a qaj sh Po të filli flas se ti më shoh, më flas më shum se ti më, më, më të vërtet je ai gitu do. Ki shpirt, ki shpirt. Ati janë nga zonë fëmit, ati janë nga zonë qraf, ati janë nga angazhues, ati harju drunë, ati kanë një njerëz në kom, ati janë lavë shpirt ta mrena. Para ata e ka vërrullin e ndarë të aijes më pra të madh. Te prap tit, si ti she çfarë po prit qerr, prap ikuzhila aj pi kushinës qerve. Po, pi kushinës qerve, du dhë me vloj me diska pra. Edo pi kushinës qerve, du dhë me pagujt. Me shka, du dojnë me pagujt qato, shka për po dojnë pi qerve, me, me regullu qerve. Me shka dojnë me pagu, ato. Shka dojnë një vana ative. Me shka dojnë një vana ative. Ate që një shkrimtari njore, e kërkoj prej populatës shqiptare, muslimole, e tila 7-10-5, në bitë asë dhëtë Islami e ka rejnin me jashlu A shkoha që Islami me jashlu rejnin dinit babalarve shqiptarve Po leta këto, këto a let ëmë prapo thonë prika që traon A shkoha që gjithë njeri të le nga shqiptare sa musliman me kalu në islam A shvakt mo Si dhejnë që aja fjale ati ranë kja alam aranëve Si të shkojnë këllë që shtonë që së prapo ja pojnë Gjomat lavje mendëror, lavje më dashur, happy think at contact site, tik tik k një fush veprimi happy think fort se kur kush nket bot ka as greshëterizëm. As te ia u vit, as te musliman, not constitute a deep minister. Pra i shajë në qytete, for example, te Calardo, në qollë e hip në ato vendet të aqibomit aty në Belgike. O ju germanë, haji këtë islam, si kë shundhuni? Nuk ka njëri krishteri të li vend të ura në sëpqa me dhe oh, vikë ato, oh, sëpqa ali, hajt ah, një krishterizm. Kështës kam godë, po ka qëtër sen, ka qëra një shtri, është një shtri që ajo letra që pëtalon në kombi, kërë po vend pisheri pëtalon maska rikës kuj ulë si, e ulësi e palume e ti po e merë, tani po e lezon ata mere këtë letër fotokopioj e tramot herë, kështë e ka fotokopioj e tramot herë, dhe e ka dhe dhe këta, Ja boy, ajo çika është lojëa konsumuesmit, tani ajo ai zengin ku çka ke para i gjis mort, çka, çështu. Če Kto kush janë këta? Jan, pra? jan Jehovat Toygër. Dashmitar të Jehovës, therrin në u bojë jehudi, po ta lënë ndër karrik, ta japin don, ta lënë ndër karrik. Këto pran janë të punuçir. E na pramë tonën asnjë herë ndër karrik, në mbi karrik, a pse aq i më ul? Na jeron ndër karrik, në mbi karrik, e pse mbi karrik po? Pra. Nga jemi ata njerë, sotës nët me pasurin të unë, që kemi dalë në treg më shqit, e kemi ashtë pjej kur pasurin, e kemi ashtë bështali, ato portokolla, ato molla që kemi qit, ashtë bukura, zdo njënja për e atyve ashtë më shtjellu në nëjlon, zdo njënja për e atyve ashtë pa krim mrena edhe dalim pazarvi kate, ne neve në kohije, neve në kohije, ama ai mikrob, ai krimi, që li delin popullë, Edhe me letra nën karrikë, me letra nër dhir, me lloj-lloj propagandë, me lloj-lloj rena, duke i bindur njerëzve se duke i bindur njerëzve se na na mos tiç mi kan muslimanë. Çi kjo po bëjon? Se çera kejan rregull. Çi kjo po bëjon? Në Kosovë ne kishte ministri i shtet. Bashkëmeshitni i ne kishte ministri i shtet. Edhe në Maqedonië kishte ministër në vend, ama s'ka më goden vlasti. Ndajm ç'shto mo. Na nuk kemi ndonë musliman xhamati jamin nderuar, na s'kemi ndonë musliman. Na pra i ke i kanë votë kemi zgjerë kimi musliman. E kemi zgjerë për shkak se prindit e ton, babalarët e ton, kanë qenë njerë të dukur mirë, kanë qenë të mençur, kanë munit me adat vezën prej bardhës shumë mirë, edhe ja kanë përçafukë këtve. Edhe kanë përçafukë këtve. Edhe këtve që jelen kur dënson. Edhe unë çuditë mbili me çdo njeri Se kanë marr çantën edhe folin shqip, edhe i takojnë anës muslimane, edhe babës musliman, e kanë marr çantën, vend habi shumë, e kanë marr çantën, kanë shkuar në Mynhen me punu për ta zgjatur mark ditën, dhe ova sojgën të dëshmuar të Jehovës, me dal me taktis da literatur, në fërdhirën banëuën në Mynhenit, shqiptarë në Misër, ndajë ndajë Judime, sa ato njerëz kur janë çaq sinqert, çaq sinqert, sa ato njerëz kur janë aq ditur, kur janë aq kollum Se se dojnë atë punë këtu? Së prish punë, këtu bëne? Ishtë nuk prish punë. Midë dhe së tira si tonë, lajmë rëshë, se unë ma prej së dhe të të nëna i takoj të asë krishtere, edhe së pare nuk eh, a marrë. Dipsë të marrë, vëllohë jam i dashur. Nuk a marrë se a i Roje, a i Francës, mesin e Francës për e lajmë rëshë. Prej së dhe të të nëna, unë jam ma muslimat. Midës Francës, a i qëtëri midës Londonit a Jusuf Islami, a i ketës mi disë Londrës me kapërshbarë me maker, me ekerë, me kapërshbarë për mi disë Londoni, për për shtjeta ne jam muësliman, a ka në marë, a sa marë? Po kësha marë marën ashë me funksionurër tërkë marën ashë me i tratu poplin të anë në emnin e prirjes s'ka gjen në etë pra ka vërdë zanën në ngësht edhe ka gjëhendem dherin fit ja je i sinqertë ja s'jefare kërkush një në pëtudijave Ja qërë, ja je i si sinçer, ja ti e krukush. Ka thon pra alkan respekt te ne ato njerë, nuk meritojn as durojme ju baraspekt se jemi si ata pa ndërshe, nëse e doin kufrin më shumë se besimin. Nëse e doin kufrin jam ngraona, ka ato çem. Jam as politikës, jam as gjëngjes materiale ekonomike. Do vi kamet edhe avagjësini. A, po Gjermoni samo se më naugos, ama Gjermonia si pas varte futi. Gjermoni sa mëslimar, a Gjermoni trenin 400 km në sa atë përshkon, a treni jonë sa përshkon, të me shpari ka zonë ku kemi nga trenë, që të ka zonë në sa kilometra shkon në sa atë, kur kemi pununa me pas trenë, jo, vëllë, onë po strevoj qëtër sen, treni jonë shkon 800 km në nërë, e ki pa mazarkë sa kilometra në sa, sa atë shkonë, si të hundë në burat, si të akallë në lokomotiven, mazarkë, Ka vagona, janë 20 vagonë, merr i rron, 30 vagonë, 9 km nga ta, finali bak, jo ai zgjat, u zgjadevëni aftësi e jep, po ureni ja, kam ne ata kamog bullk, ka mog bullk. Trajner Germoni tash koncë ka shpejta. Jo. Pajëtra i Germoni shkon shumë ka dhan kët aspekt. Se po shkon ai trajnative. Ku shkon ai trajnative? Po po, ku shkon ai trajnative? Se ti sot çike arn xhami, me ngut dersin tu, salsa rapi e xhup i xhumi, ta fa atij dit kan fai ke dunya e qe e tuni nu ku van me thuar ku van mundur nasi nashka e me do vay me tuni un armazan e ku van si mu thuar dile nas shtuyti kur pocojm nan 19 e pa trenion nuk het trenion na eki me hek akumulatorin trenion toja ki me ek bombin trenion toja ki me ke clipat me ana ku çist het aj a gjenjer vet çor sa ti pes prej 81 milion njërëve, prej 81 milion njërëve, 60 milion të rritur qonë sa ati pes, sa balen kom, i kejnë rrugë sa ati pes, hes, aj, ative, e ku që i ka fahet që ato janë musliman, aj, e po mirë, pra, masi prej musliman, në kitë kanë asje punë, a i dhe masi kanë që që ka që i meqëm kalzom, në tëllën normë prej norma dhe në këtë liber, rrinë se na duhet më qënë një më dhejë, hajtë kalzom. Në tëllën menë, një milion e zita hadis e për nga merit, të janë 6.000 ajet e këtu, një milion e zita hadis e për nga merit, në tëmë në hadis tëpë me uquna sa atë një mëjë, se imi të një një, anë i shparqume, shparqume, sa kaput i krave, sa, sa kaput i krave, sa mrolat, sa drellat, sa pa, pa, pa, pa, pa, pa, e ta një mazdarke katalizatorin ndoj, edhe që, se, بل ما ربوره وصابر فاشه كم ننو كم ننو جهزي ده كم ننو سهات راني نو كات كشتو سهات راني راني يوني قائم ننك شتو بسم الله الرحمن الرحيم وقول يعملوا فسيار الله وعملكم ورسوله پلاني پلاني سهات راني سيهتو ننوه ومو نس مبراه كورجومه بدور سهات راني مبراه فاره هج اده ننوه اده پلاني Në vitin 1983, temperatura ka qenë kajrë o pëtash vërte 4. Kemi prezentuar mujnë, në vitin 84, kemi prezentuar Ramazana Gje. Arabi i shkratë, në sëkashet sh e kajrës, shtrejke asfalt, kush e dhja asfalti që që ka halët kur të ashtrejsh. Asfalt, macina asfaltit, edhe në deti avulli asfaltit, edhe Ramazan li edhe të kesh, bile sham njën për mikrije, të kesh. Në makinë na falet e lëkatina e asfaltit, edhe pas 4 ditë e lëkatisë e asfaltit 200 për ufuni. Ramazan, tu kesh? Ramazan, tu ke? Paraçkak, paraçkam dëmot, paje cilin, afajmë ska kemi, po paje cilin xhengjes në të cilin jemi, xhengjen e të cilin kemi ra, trazov. Trazov një rrugë nga aty për nëna, banë rrugë të mont, heqja ato flipat e vjetë, heqja ato, heqja ato fat. Radilisa kanë më vrenë ska hiç, çoyaje, ku i çoj na dje këaj pa? Daj fali mirë, po më gëdhi çka. Daju, ba, ba le rëmond. Daj heqja të çofa të letra, letra ja. Nisu 400 banu. Allahu Jannal Jalalu ve Fayati, trasu doja lirë ndriçe. Trasë jo musliman si mas babës. Muslimani Kurani i Kerimi, musliman me zell, musliman me vërrull, i ndat mrenë na me dinamik, in, me, me, me dinamik i lvizshëm. I papartuozën parle të para. Ndhonte ças të zos si ças hoja, ças inxhinieri, ças to, një ku ças dhe mote ças to, të lvizshëm. Wa men yetawallahum minkum fa ulai kahum adh-dhalimun pjesa fundit e këtij ajeti ka thon nëse pra i respektoni çatojërt, të cilët më shumë dojnë të palen çetër se palen vetëm drena, më shumë harxojnë mund për çetra palmë herë se para, ato njerëz ka thon Allahu xhalladzi lehu, si ti u bani, tabi edhe ti respektoni jeni si ato zënjqar, fa ulai kahum adh-dhalimun, jeni zënjqar ti ato Mbetet fikësh ka ka buar francez diçka ka buar gjermani me shkoja në france shkojn fun katunit ton verë njëri e ka punuar veratull në artati do ta ki shumë gruinë e mirë që e ka bla bla bla bla shumë ki gruinë e mirë po ti ke ke gruinë o unë çon animet a ke shumë gruinë e mirë po ti sa sa ti djosh ti shumë gruinë e mirë koki po ti pse ti ke ke ka gruinë e mirë harron madhe kish ka gruinë të thonë ai ka gruinë e mirë se të ka me, sinit e gruni hujtë. Dorëpune, dorëpune. Mo se respektoj njerëzit që ka si janë tutë. Mo se respektoj njerëzit e të të të nuk përnujen për ti e dhe për vete. Se nëse përnujen për qetrin, se ka një harë përnujen për qetrin direkt, edhe një harë angazhur për qetrin direkt, e fare si se di se angazhur për qetrin. Edhe kur jam të të qish mundet me ndonë, qish mundet me ndonë njeri me përnu për qetrin e lësate e dit. reklamat në këra shka i keni në do shta juve juve në vogël për muaj e moj dhe shumë reklamat që i keni në për kera malën borë godjar reklamat e guma reklamat e figareve start ford kërëdi unë shkamot ato i nxam që i keni në gjitha të në lona që shkujnë të diska kuj i shërbeni ju me ato që i keni në për kera shka asha jo a keni marë parë për ato për ato për dikuj Për ndërë u du në milip Kushtë angjese e cigare Al malborën kërë Tu i sa kohë për më ajat këta Për sa kohë Dut me e bajt unë në gjemë Për një ma të matë mat, Amin i mi marka Për dhe të për kjo kërë gjonë Sa për kjo së pe banë Qërë gjim të tonë Njës të tonë tash I men që me budolla Kërë të akonë Për të jam më së pe banë Shpinë tonë Së për të angjese Në gjimë likë kë Perfarë diçka të moshë të data ta heki pidlomit, si duhet me vazhdu me japni miqjera. E ku ke pati i njerit, po? Pra, ku ke pati i njerit? Ma lentan, ja ti që francesam kimëshit, çka kimëshit dohan. Ni dën dohan di ku i spin. Ja nda, ni dën dohan di ku i spin. Ka shkojsh? Reklamomaksires Fabioni kam kat hakës. Ata marr di kush? Jo, se ti prafë me, për çka prafë me? E di pse jete mort? Se manboro an jehudi është njeri malbora, parbora nuk kanë sigara, a njeri jahudi, është qikë, a, reklamen, citetet, citetet, a pagud. Pagud. Pagud, mekere, bora, e është a qi menëqër, si të la reklamë do të paguët, se televizorë kërë pëj qërë reklamë atë apë i paguët, në për të gështë me nëzitë reklamë në qitetit, trafiku qitetit të paguët, paguët, në televizorë paguët, në ladijë paguët, vëshë në shpinë të nështë paguët. Ti bazë me kërë, shëtë të malbora në gj po është ka ka lidhje më malvoro pëse e ka pa në kërtem shkruba i se blenë po, kemi nga gjemë ka popull jove qëna kejt popull t'i ka nga të gjemrena ato ekspertët asë reklamat e din këtë pun se me i pas 4 mark në gjatë njoni pëj njerëzve rëndëm me i pas 4 mark në gjatë edhe sigarja start asë 2 mark 4 mark malvoro për me u kaldhun mesin e dhe se pak ma da asë a din qërë Dutë me pas një parfarmer ka li, edhe dutë me pas një jakve të mezin gjira, dutë me pas një vazh, edhe dutë me pas një vazh, edhe dutë me pas një vazh, dhe është janë hunë, edhe një pachet malbëra dhe kamën për mikromë me pi. A pasënija kejtë fondi 4 markë në gjatë. 4 markë në gjatë. Qate ekspertat e qëtive punëve, këto gjona i din shumë mirë, përshka se studiume janë këto njërë në shkollat larta i studiume të punë. Tëni milion gjem në popull cilësi ka 5 markë dita sa para shkojnë kasel në Mallborë, kush po fol? Sa marka hyn në kartën e Mallborës, nëse në Ballkan janë një milion gjithë gjem, si 5 milion markë në ditë. E kush po e, kush po e nimor, kush më stimulon, kush më motivon këta, ti më ke rrintan çita kanuai në xham atrakën Mallborë. Ati praktikisht u jova këtu kur josa harë pazë. Unë për reklamosh na goma të uja. Çfarë dësban? Kan vak buvanu mater. الإنكانة آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأوال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها فحب إليكم من الله ورسوله فانتظروا حتى يأتي الله بأمره كتا يتعاشت في دومي الكومنتو وفورت كومنتين اكتين në ditë motë i para Ramazanit ishte naktemën tonë të puna e sinceritetit apo të puna e në vërtëtsit pra çka këtë një nuk dhe të vënohen se ashtë të gu një harë po sot në surat të tëve e karenin dhe nëse këni dëshirë edhe gjithë muslimanën këtë dëshirë e kam ta dinë se prej disa gjona dhe duhet me ulargu për me qenë muslimani mirë disa gjona nuk gudhën me i dashuru me, për me qenë muslimani mirë ashtë fjala jo mës me i dashuru me do mos me i dashëru pra, oh, me zemërë thuju pra o Muhammed të gjithë mësliman me thuju nëse baballat prindit e ju edhe vladit e ju vladit e juaj gra të juaja edhe familja në tërë si shka përshinë me vete u anualu në këtë rastëmuha edhe pasurit të së në të keni fitu pasurit të së në të fitoni me të djasën وتجاره تخشون كفاتها اذا بريتريكتيا اذا تريكتيا بريتسيلس كني فريكس نو سيو لارجوني يوهم ومساكن تردونها اذا اشتفيت بكره بزينيت ييتوني مسيت شيتاغون اي بوني ما شومتا الله ولا طانغامارين تنتظروا حتى ياتي الله بامر بريتني براد ديريد فينا الله ومرونه ديريساورني بردنيم يا الله جل جلاله لوكيقاب تاكو فيندي ني بيتي براي جيمات Po na këto mos i dojmë çito, çam u bëjmë tonë mona. Ka na kaon prindi, ka na kaon e vladi, ka na kaon gruaja, ka na kaon shtëpia, ka na kaon malli, ka na kontriktia, çka ka kët, ankon? Kto mos me i dash, e ndash me çen musliman. E kasa dojmë pra. Nuk e diin, kjo po t'marr kapi këtej punës, kanë rregull diçka e vogël. Tham, mos me i dash me zemër, me i dash me dorë. Këtanta dallojsh. Prapasurin ta doj shumë edhe të ngajsh mas asaj se me ata jetu, me ata bëhet vlap. Evladin ta doj shumë Se është bukurie kësaj bote. Plindin të dojë shumë, se në gjëllet hjetë me respektin e plindin. Grapë duhet me i respektuar dhe me ushimi, me i veshë, me i mafë, edhe me i uvënë ka fanë të nga nëre, hajru lukmetin, hajru lukma. Sevatin matë malë që e kebo. Se më në kebo matë malë i sevat? Matë malë i sevat e kebo, ka pshaten me dorën e gjafë, të, të cilën e kengrejt me gojën e grusë me hongë. Kështu graf të ne e ka në vendin, kështu graf të ne janë të maznuara, edhe të rritur atë e përë. Islami kështë ka që kanë rritë, këtë bitë haves, atë shumë e at shum ka rritë në alë. Matë mazën se vabë që e ke bo, kësh kapshatën e bukës në zënë e kinë rejtë, tërë të gojë agruzë. <të> Khejru dinarin, në fëkëtëhu, në fëkëtëhu ala ehlik, ti ke ka të, të shumë dinar, edhe hargën kam Çat shikake arju për gjruntën e për familjen tonë do të jumë këtu. A jam ai dashur dinar te Allahu xhel xelalu. Po mirë, ç'ka u bota as pra? Ska u morr dash, këtu u u tolovet. Këyto jona e kanë dashuri aktive ka vënë në dorë. A kush e ka vënë në zemër? Allahu edhe pejgamberi edhe teja ati. Do si zavent sol, si gjendrohen vënë, thje mua ish kapoj aft mina zor. Thje mua ish kapoj domizdomë, e çfarë si kush? Ik, sa haj frej nerva nëse bim çashport. Dhe në fatara basë u hatë të aje, si Allah u bëjmëri, si, si që ndodhe kjo praplit në denimin. Pëse së luftoj njerëzit tash momentalisht? Për, për dëvërtetën? Pëse së angazhojnë? Në gjithë se une kam argumente se në nuk jemi ato. Në emi njerëz të organizumë shumë mirë, në rastet me qanta që tashme shkojmë një rastet, kuri kuri kemi kazu, se emi shumë të organizumë. Ti vesh në e përshemë mëllë datën, 7 dita së dënja Mund janë shurë 1 ditë pas njëa del rezultate shumë të organizuam në momentin të veçantë. Mesh një ditë që në masetrën e mur me shkontrakt, mundëherë del thajër që jemi na organizuam, jemi mirë, ndrafë të veçantë. Shkruaj ditë që del mundëherë rezultate shumë i mirë. Shkruaj shtat ditë pas njëa mundëherë del rezultate si e mirë. Jemi mirë, mirë po nuk guxon marr. Nuk guxon marr, nuk guxon për të gjithë me Shqipëri aty të fortë, për të gjithë me Shqipëri aty qon inna allah la yahdil qaum al fasikin pjesë e trishtueshme e ajetit pjesë e trishtueshme e ajetit me se na ndodë që çikto zona ti dojmë më shumë se Allahu ne ata ngamërin ka thonë inna allah la yahdil qaum al fasikin allahu dhe jallal ju tani atoçi e lan rrugën mo nuk i don nuk ju udhëzon nuk nuk ju udhëzon në vizion e fjalën nuk i udhëzon apo e krim derën e xhodit nuk ju udhëzon Wallahi, unë me aftësit e mija, për gjallë këtë tim, me aftësit e mija shkencore, mbi islamin, garantoj, qërë kanë drejta me fanë jo, po unë garantoj, se populli jonë, për shkak largimit për Allahu gjellë gjellarë dhe sunetit për nga marit arshatë të selam, momentalisht është i pauzuar. është i pauzuar. Për me qeni sukseshëm, duesh me qeni uzuar. Për e lusim Allahun Jelle Jelaluhu Vë jelle shanuh që uvzu si jon Për sukses tëtona qëtë kërani kërimi E lusim Allahun Jelle Jelaluhu që uvzu si jon Për sukses tëtona qëtë Rasulullah a.s. Edhe qëtë delili Numërmi I paga venësushum fëjala islam Vëtëm në përmeta sajë dhëtë i kërën Sukses të tësilët në apritin në armëri Inshallah lillahi l-fatiha